A jóslat beteljesedik. Hughes és Stone örmester már fél órája cirkáltak a szigeten. Időközben bealkonyult, szürkévé módosultak a sziklák és a kastély. Olmos eső felhők borították az eget, és a tenger piszkos feketének látszott az eső üvegfüggönye mögött. Néhány fáradt kóvágott a szürke párázatban, kiterjesztett szárnyuk óriásinak tűnt a ködben. Hughes időnként visszapillantott a kastélyra. A hatalmas épülettöm olyan ijesztőnek látszott, mint egy óriás börtöm. A tengeren egyre sűrűsödött a köd, most már alig lehetett látni 15-20 yardnyira. A köttakaró mögött azonban változatlan elővel hallatszott a hullámok fenyegető morajlása. Hughes már éppen abba akarta hagyni az eredménytelen kutatást, amikor éres csattanást hallott, és a detektív mellett valami koppant a sziklám. Hughes azonnal elterült a földön, és Stone őrmester követte felettese példáját. Ideje volt, mert egy újabb golyó zizegett el a fejük fölött. Valahonnan a sziklák mögül rikácsoló nevetés hallatszott, mely az erős idegzetű férfiakat is megborzongatta. Csak az őrültek tudnak ilyen szörnyűségesen nevetni, suttogta Hughes, miközben kihúzta revolverét. A szerencsétlen elmebeteg alig, hanem Martin revolverét vette magához. Okvetlenül el kell fognunk még mielőtt kár tenne valakibe. Maradjon itt, Stone. Én megpróbálom ellenfelüket megközelíteni. Mielatt az őrmester válaszolhatott volna, Hughes eltűnt az egyik szikla mögött. Lövések dörrentek. Stone, aki veszélybe tudta a főnökét, most már nem törődött semmivel, és rohanni kezdett a hang irányába. Stone, ide hozzám! hallatszott az egyik szikla mögül Hughes hangja. Az őrmestert nem kellett bíztatni. Épp idejébe érkezett. Hughes halára bírkozott egy alacsony őszhajú emberrel. Az egyébként vészne ember bámulatos erővel kapaszkodott a felügyelőbe. Szemében az őrültek lángja lobogott. Stone nem sokat teketóriázott, a pisztoly agyával teljes erőből fejbe vágta Hughes ellenfelét. Az őszhajú férfi elterült a földön. A lövöldözés zajára többen megjelentek a parton, és így nem volt nehéz a szerencsétlen embert visszacipelni a kastélyba. Időközben sötét lett. A sziklák mindig kábelvesztették éles körvonalaikat, és csak nem beleolvadtak a víz sötét tömegébe. A lordot mód felett ígzgatta a szökése. Csak akkor nyugodott meg, amikor a szegény elmebeteg ismét záralat volt. Százszor megmondtam, hogy a testvéred még valami bajt fog okozni mondta vacsoránál Mrs. Hudsonnak, aki sápadtan ült az asztalnál. A hangulat az egész étkezés alatt nyomott volt. A beszélgetés csak pontatottan indult meg. Hughes a maga részéről mindent elkövetett, hogy a jelenlévőket jobb hangulatra derítse, de csak egy-egy fanyar mosoly volt a felelet. A lord idegesen tekintett jobbra-balra, de pillantása legtöbbször az órát kereste. – óra, mormoltak. Talán a legokosabb, ha visszavonulok a szobámba. Hughes is felemelkedett a helyéről. Ha megengedi, Milord, akkor elkísérem. Jöjjön maga is, Tom. A folyosón kellemetlenül visszhangzottak a léptek, Ilyenkor este még félelmetesebb volt az öreg épület, mint nappal. Hughes felügyelőnek az volt az érzése, hogy egy hatalmas kriptába haladnak, melynek valamelyik sötét zugába, valahol a gyengén világított folyosók mélyén támadásra készen rejtőzködik valami vagy valaki. Stone őrmester nem tartozott a gyenge idegzetű emberek közé, de mégis fellélegzett, amikor végre a Lord háló szobájához értek. Bolingbrook búcsúzásra nyújtotta a kezét. Köszönöm az ülak csak azt kérem, hogy éjfélig örködjenek. Tovább nem szükséges. Ha addig nem történik bajom, akkor már nem fenyeget semmi veszedelem. Nyugodt lehet, Milord, megtesszük a kellő intézkedéseket. Én a halba fogok örködni, Stone örmester pedig itt marad az ajtó előtt. Sőt, ha a Milordnak nincs ellenére, a szobában is töltheti az éjszakát. A Lord energikusan rázta a fejét. Nem, nem, erre semmi szükség. Egyedül akarok maradni a szobámban. Akkor legalább engedje meg lord hogy átkutassuk a helyiséget, mondta a felügyelő. A Lord hálószobája tágas, kényelmes helyiség volt. Az ablakokat függönyök vették, a falakon családi képek függtek, és az ajtó fölött két hatalmas címerpajs sötét lett. A szoba közepén modern lézát csillogott sehogy se illett bele a helyiség középkori hangulatába. Hughes minden zugot gondosan átvizsgált, és a szekrényekbe is benézett. A szobában nincsen senki, állapította meg, és ha nincs valahol egy rejtekajtó, akkor ma éjszaka senki sem hatolhat be ide. Az ablakokat erős vasrács fedi, és az ajtó előtt Stone örmester fog örködni. Emberi számítás szerint tehát semmi veszély nem fenyegeti lordságodat. Brook bólintott. Well, még egyszer, nagyon köszönöm a fárodságát, felügyelő úr. Jó éjszakát! A két férfi elhagyta a szobát. Stone örmester az ajtó előtt maradt, mint Hughes lement a halba. A hal nagy álló órája elütötte a tizenegyet. Az árnyak, mintha lassan megnövekedtek volna a hatalmas helyiségben. A fél homályban az egyes tárgyak szinte titkos életre keltek. A hatalmas, földigérő függönyök időnként lomhán meglebbentek, az erős éjszakai szél az átablakokon keresztül is éreztette hatását. A lépcső felől Halkness hallatszott. Hughes villám megfordult. A félhomályból a házi orvos köpcös alakja bontakozott ki. Arca még barnábbnak tűnt, mint a vacsora alatt. Annál fehérebben villogott egészséges fogsoda. Nem tudok lefeküdni, nagyon nyugtalan vagyok. – A lord miatt? – vágott közbe Huyux a kérdéssel. Hamilton bóluntott. – Yes! Tudom, hogy minden intézkedés megtörtént, és a jóslat olyan östoba, hogy csak nevetni lehet rajta. csak akkor leszek nyugodt, ha ez az öreg óra előtötte az éfélt. – Én is? – vallotta be Hughes nyíltam. – Talán bolondság mindkettőnk részéről, de ez a környezet valósága ránehezedik az ember kedélyére. Gyakran olvastam régi skóciai várkastélyokról, de sohasem hittem volna, hogy a légkörük íroszhatással van rám. Az orvos bólintott. Szomorú hely, annyi bizonyos. Alig várom már azt az időt, amikor visszatérhetek Londonba. Egészen valószínűtlen ez a környezet. A régi kastély a sziklás parton, és körüls körül a tenger. Hát itt azon se csodálkozna az ember, ha éjfélkor feltűnne valamelyik Brook ős talpik fegyverbe, vagy kísértett históriákban szokásos hallotti lepelbe. Nem parancsol egy cigarettát felügyelődni. Köszönöm, inkább pipára gyújtok. De hogy visszatérjünk az eddigi témákra, ma este megfigyeltem stonehouse -át. Az őrmester egyik a legbátrabb embereimnek. Szívesen szembeszáll a Londoni külváros féltucat legelszántabb verekedőjével, és mégis határozottan állíthatom, hogy ma este ugyancsak kényelmetlenül érezte magát. Nem csodálom, mondta Hamilton, és megtörölte verejtékező homlokát. Hughes leült az egyik karosszékbe, és megtömte a pipáját. A gyófa fellobbanó lángja élesen megvilágította az arcát. Az orvos is letelepedett a kerekasztalhoz, mely a hal közepén állt. Kis ideig egyikük sem beszélt. A szél panaszosan elnyújtott hangja, és az óra elviselhetetlen ketyegése ámosító hang egyveleggé olvadt össze. Időnként olyan hangok hallatszottak a régi épület kürtőiből, mintha valaki sikoltozott volna. Szörnyű ez a szél, panaszkodott az orvos. Nagyon megviseli az ember idegeit. Ma este a vacsoradat szerettem volna felugrani és elmenekülni ebből a kísérteties kastélyból. Hallgassa csak! Mintha valaki koppantott volna. – Az esőcseppek az ereszem – mondta Hughes. – De mi baja van, doktor? Egészen sápadt az arca. Hemélyton végighúzta a homlokán a kezét. – A füllet meleg van itt. Ne ki az ablakot! Hughes felállt a helyéről és kitárta az egyik gótikus ablakot. A szél vanerővel vágta szemébe az esőcseppeket. A tenger zúgása egyre erősödött. Az orvos az órájára pillantott. Három, negyed, tizenkettő. Mindössze negyed óra még. Ha az alatt nem történik semmi. Akkor nyugodtak lehetünk. Nézzük meg stone mestert. Indítványozta Hughes. A két férfi megindult az emeletre vezető lépcső. Még félúton sem voltak, amikor borzalmas kiáltás hallatszott. Segítség, gyilkos! Hughes rohanni kezdett. Hármasával vette a lépcsőfokokat, az orvos alig tudott a nyomába maradni. Amikor az emeleti folyosóra értek, a kiáltás újra megismétlődött. A felügyelő most már tudta az irányt, végigrohant a folyosón, és lihegve állt meg Hudson szobájának ajtaja előtt. A fél homályból Martin szakállas a sarca bukkant fel. Oh, – A beteg, nagyon nyugtalan ma éjszaka! – jelentette. – Megint rohama volt. – Ő kiabált volna? – Igen. Minden esetre látni akarom a beteget, fordult a felügyelő az orvoshoz. Hamilton bólintott. Semmi esetre sem állhat, ha megnézzük. Az ápoló kitárta az ajtót, belépett a szobába és felgyújtotta a villanyt. Hötzon az ágyán ült és kifejezéstelenül bámulta belépőkre. Gyilkos, segítsek! Vinyogta, amikor Hughes közelebb lépett az ágyhoz. Tényleg ő kiabált, mondta a felügyelő. Reméljük, hamarosan megnyugszik. Hónap majd beszélek a lorddal, hogy vitesse a beteget valami zárt intézetbe. Én nem is vállalnám tovább az ápolását, szólalt meg Márti. A ma délutáni leckét sohasem fogom elfelejteni. Olyan váratlanul ugott rám, mint a tigris, és örülök, hogy aránylag ébbőrrel megszabadultam a körmei közül. Úgy összekötözött, hogy mozdulni se tudtam. Nem is kívánja senki, hogy a beteg mellett maradjon mondta az orvos. – De arra kérem, hogy az ajtó elől ne mozduljon el. A három férfi elhagyta a szobát. Martin gondosan bezárta az ajtót, és a kulcsot zsebre tette. Hughes egy pillanatra megállt a folyosó egyik hatalmas ablakánál, és a sötétségbe bámult. Az esőseppek szünet nélkül kopogtak az ablaküvegen. Távolról egy-egy villám világította meg a környéket, ám dörgés nem lehetett hallani. – Szörnyű éjszaka! – mormolta az orvos. Hughes szótlanul bólintott. Érezte, menthetetlenül a Bowling Brook kastély kísértetés atmoszférájának csapdájába került. – Menjük az őrmesterhez! – szólalt meg a felügyelő kis szünet után. Végigmentek a hosszú folyosón a Lord szobájához. Stone mozdulatlanul strázsált az ajtó előtt. – Mi újság? – kérdezte Hughes hangzott a válasz. A szobából nem hallasz, hogy semmi lesz. Remélem, a Lord nyugodtan alszik. Hughes halka lenyomta a kilincset. Az ajtó zárva volt. Az orvos megkönnyebbülten sóhajtott. Azt hiszem, most nyugodtan lefeküdhetünk. elmúlt. éved doktor úr, csak két perc múlva lesz. Siet az órája. Hamilton riadta nézett a detektívre. Biztos ebbe? Egészen biztos, a kastély órája még nem jelezte az éjfélt. Nem kellett sokáig várakozniuk. A nagy hal régi módi órája tompán elütötte a tizenkettőt. Az utolsó ütés még a folyosó mélyén visszhangzott, amikor Hughes bekopogott az ajtó. Mit akar? kérdezte az orvos ilyettem. Meg akarok győződni arról, hogy a Lord épp és sértetlen, válaszolta a detektív, és most már erőteljesen megzörgette az ajtót. Nem kapott választ. Most már az orvos is nyugtalankodni kezdett. Öklével megdöngette az ajtót. Most sem kapott választ. Ennek fele sem mondta Hamilton elcsukló hangon. Törjük be az ajtót! A három férfi neki feszült az ajtónak, de az erős zár nem engedett. Végre harmadszori kísérlet után az ajtó felpattant, de ugyanebben a pillanatban hatalmas csattanás hallatszott, mintha valami fém zuhant volna a padlóra. Hughes termetten állt meg a küszöbön. Bizonyos időbe került, amíg a szeme megszokta a szobába derengő fény és árnyék kísérteti ilyes keverékét. Morzalmas látvány tárult a szeme elé. John, Bowlingbrook, a kastély urak közvetlenül a küszöbnél hevert. Feje természetellenes, ijesztő módon fordult az ajtó felé, megüvegesedett szeme, egyenesen a detektívre bámult. Mellém egy hatalmas címert pajzs feküdt. A pajzs ütötte agyon mondta az orvos felindulta. Az ajtó felett függött, és akkor esett amikor betörtük az ajtót. Stone ölmesten időközben felgyújtotta a villanyt. Az erős fényben a halott talán még szörvűbb látványt nyújtott, mint az előbb. Őszhaja véres volt, karjai széttárta, és begörbült sárga ujjai a szőnyek rótjába kapaszkodtak. A hatalmas címerpajs teljesen elfette a halott testét, csak az arca és karjai maradtak szabadon. Oda nézzen suttogta az orvos rekedten, és leszkető kézzel a címer pajzsra mutatott. A pajzson egy oroszlán körvonalai látszottak.